מסיפורי דניאלה ואורי. חדשות את שומעה, דניאלה? מה היא אומרת? אנשי תל אביב שמו לב בשבועות האחרונים שהאות ד' נעלמה ממקומות רבים, למשל, מחברת האוטובוסים אגד, ממסעדות ומחנויות. המשטרה מצאה היום בבוקר בדירה ביפו 142 ד'ים. בעל הדירה הוא שחקן מפורסם שנמצא כרגע בחו"ל. המשטרה עדיין לא יודעת איך הדלתים הגיעו לדירה שלו. אורי, אתה רואה? הדלת שלי, הדלת שלי שם. בואו ליפו. יאללה, ליפו. עכשיו הכל יהיה טוב.